Suria, Junus, Mekase, 109 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Elif, Lam, Ra Këto janë vargjet e librit plot urtësi Val, pse që ditë njërzit që ne i shpalëm njërit prej tyre duke i thënë Para lajmëroi njerzit dhe jep ulajmin e mirë atyre që besojnë se me të vërtetë për ata ka shpërblim të mrekullueshëm te Zoti i tyre. Mohuesit than: Ky është një mend magjistar i madh. Vërtet, që Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë. Pastaj u ngrit mbi fron Duk e drejtuar që do gjë Ska ndër mjetës të kaj Përveç se me lejen e ti Ky është Allahu Zot juaj Andaj Adhurojeni atë Val A nuk pëmendoni Të kaj Do të ktheheni të gjith Premtimi i Allahut është i vërtet A je zëfil kriimin e pasaje për sërit atë Që ti shpërblej me të drejtë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Sa i përket atyre që nuk besojnë, ata do të kenë pije nga uji i vluar dhe dënim të madh, për shkak se kanë mohuar. Ai e ka bërë diellin burim drite, kurse hënën e ka bërë të shkëlqejë duke i caktuar asaj fazat që ju të dini numrin e viteve dhe njësimin e kohës. Allahu i kryoj këto vetëm me të vërtetën, a i u ashpjegon shenjat e ti njerëzve që kuptojnë. Vërtet, në ndërimin e natës me ditën dhe në atë që ka kryuar Allahu në qiej dhe në tokë, ka shenja për njerëzit që i friksohen Allahut. Sigurisht, ata që nuk shpresojnë se do të takohen me ne Që janë të kënachur me jetën e kësaj bote Duke gjetur prejhje në të Dhe që janë të pavëmendëshëm Nda i shenjave tona Do të kënë si vend strehim Zjarin për atë që kanë bër Vërtet Ata që besojnë dhe bëjnë vepratë mira Zoti i tyre do t'i udhëzojnë në rrug të drejt Për shkak të besimit të tyre Pra në tyre e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t do të rjedhin lumenjë në kopshtet e kënaqësis, dhe lutja e tyre aty, do të jetë. Qofsh i lavdruar, o Zotë, përshëndetja e tyre, do të jetë. Selam! Dhe lutja e tyre e fundit, falenderuar qoft Allahu, Zoti i botëve. Si kur Allahu të ashpejton të të keqen njerëzve, ashtu si që dëshirojnë shpejt të mirën, me të vërtet që ata Do të zhdukeshin Me gjithatë Ata që nuk shpresojnë Takimin ton Ne i lem të bredhin të verber Në humbjen e tyre E kur njëri unë e gjene keqja Atëher Në lutet shtrir Ose ullur Ose në këmb E sa po ne i alargojmë të keqjen Vajzdon rrugën Thuaj se nuk në është lutur Për fatkeqsin që e ka goditur Kështu blok prishtësve që shkelin kufijtë e Allahut ju zbukurohet ajo që punojnë ne i kemi zhdukur shumë brezni para jush sepse bënin të kçija të dërguarit e tyre u sollën prova të qarta por ata nuk i besuan kështu ne i dënojm njerëzit e kçinj pastaj ju bëm juve pas tyre ze vendës në tokë për të parë se si do të veproni. E kurru lezohen shpalljet ona të qarta, atëherë ata që nuk shpresojnë se do të dalin para nesh, thonë. Na sill ndonjë kuran tjetër ose ndrojë atë. Thuaj O Muhammed, është e pamundur ta ndrojë unë atë nga ana ime. Unë shkoj vetëm pas asaj që më është shpallur. Unë ndruaj nëse e kundërshtoj Zotin tim dënimin e ditës së madhe. Thuaj, sikur të kishte dashur Allahu, un do t'ju a kisha lexuar dhe as që do të bënte ai që ta mësoni ju atë. Un kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetesisë. A nuk po mendoni? Kush është keqbërës më i madh se ai që trillon gënjeshtra për Allahun ose që i përgënjeshtron shpalljet e tij? Me të vërtetë Gjynahëqaret nuk kanë shpëtim Ata adhurojnë dhe në të Allahut Ata që as nuk u bëndëm As nuk u sjeldobi dhe thonë Këta janë dërmjetë si tante Allahu Thuaj Apo i tregoni Allahut Për diçka që aji nuk e di në qije dhe në tok Qofti la vdruar aji Dhe i lartësuar mi gjithë Qa që ja shoqerojnë ati në adhurim Të gjithë njerëzit kanë qënë të një feje të vetme, pas taj u përçan. Si kur të mos ishte thënë më parë thjala nga zoti ytë, atëher do të gjukohemi distyre për atë që nuk u pajtuan. Dhe ata thonë, si kur ti ishte zbritur ati ndo një mërekuli prej zotit të ti, thuaj, me të vërtet, të paduk shmet i di vetëm Allahu, e pritin ju, se edhe unë po pres me ju, gjykimin e Allahut. Kur ne, pas të keqes që i godet, ujapim njerëzve të shiojnë mëshirën, ata përseri bëjnë kurthe ku nër shpaljeve tona. Thuaj, Allahu është më i shpejtë në dënimin e nga të resave. Me të vërtet, të dërguarit tanë, e njëjtë, shënojnë i në të rigatuaja. Ua mundëson njerëzve u dhëtimin në për tokë dhe detë E kur gjende në anije që lundron me ta me erën e për shtatë shme E ata i gëzohen kësaj Arrin një stuhi dhe i sulmojnë valet nga të gjitha anët E mendojnë se do t'iven posht Atëher i luten Allahut sinqerisht Duke i premtuar besimin Nëse nashpëton nga kjo Me të vërtet do të jemi mirë njohës e kurallahu i shpëton ata ata për një herë pa kurfarë të drejtë bën turbullira në tokë o njerëz vërtet pa drejtësi që bëni për të kënaqur në jetën e kësaj bote vetëm ju dëmton pastaj ju do të ktheheni te ne dhe ne do t'ju njoftojm për atë që keni punuar me të vërtetë Jeta e kësaj bote, ishën bëllën shiu të që ne e lëshojmë nga qieli, e me të përzihet toka dhe bënbim, me të cilat u shjehen njerëzit dhe kafshët. E kur toka vishet dhe zbukurohet, dhe kur banorët e saj mendojnë se janë zotëruës të saj për të avjelur a korur, ju vjen urdhëri yn, natën ose ditën, dhe ne e bëjmë atësit i ishte e korur. Thuajse nuk kishte lulzuar të dieshmen. Kështu ne u shpjegojmë shpalljet tona njerëzve që mendojnë. Allahu i fherret njerëzit për në shtëpinë e shpëtimit, Xhenet, dhe udhëzon këtë doj në rrugën e drejtë. Ata që bëjnë vepra të mira do të kenë shpërblim të mirë. Madje edhe më tepër. Fytyrat e tyre Nuk do të mbuloj as errësira, as poshtërimi. Ata do të jenë banor të xhenetit, në të cilin do të banojnë për herë. Kurse ata që bëjnë vepra të këqija, do të kenë dënim gjegjës për atë të keqe. Ata do të mbuloj poshtërimi, pa pasur askënd që ti mbrojë nga dënimi i Allahut, me fytyra detyre si të ishin të mbuluara me copa të errta natë. Këta do të jenë banorët e zjarrit Dhe aty do të qëndrojnë për gjithmon Ditën, kur do t'i t'u bojmë të gjith Do t'u themi idhujtarve Rini në vendetua ja, ju dhe idhujtuaj Pastaj, do t'i ndajmë ata dhe idhujt e tyre do të thonë Ju nuk n'a keni adhuruar neve Mjafton që Allahu Të jetë dëshmitar midis nesh dhe jush Ne, në të vërtet, kemi qenë të pavetë dishëm për adhurimin tuaj Atëher, qdo shpirt do të marrë vesh atë që ka punuar më par Të gjithë do të kthehen të kalahu Zoti i tyre i vërtet Ndërsa ajo që fara ta kishin triluar Do t'i braktis Thuaj Kush ju shkën nga qielli dhe toka? Kush mundson të dëgjuarit dhe të parit? Kush mund të nxjerrë të gjallën nga e vdekurã dhe të vdekurën nga e gjalla? Kush i drejton gjërat? Ata do të thonë: Allahu, e ti o Muhammed, thuaj. Atëherë, pse nuk e keni frikë atë? Ky është Allahu. Zoti juaj i vërtet E qëfar ka pas së vërtetës Përveç humbjes Ather Përse lërgoheni Kështu përmbushet fjalla e zotit tënd Ndaj atyre që bëjnë që regullime Se me të vërtet Ata nuk besojnë Thuaj Aka ndër i dhujtuaj Ndo një që mund të filoj kriimin E pastajta përsëris Thuaj Allahu e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë. Prandaj, si largoheni nga e vërteta drejt së kotës? Thuaj. A ka ndër i dhujtuaj ndonjë që mund të udhëzoj në rrugë të drejtë? Thuaj. Vetëm Allahu udhëzon në rrugë të drejtë. E pra, pas cilit ja vlen të shkosh? pas ati që u dhezon në rrug të drejt, apo pas ati i cili as vet nuk është në rrug të drejt, veç nëse e shpije dikush. Shfarkeni, si po gjikoni kështu? Shumica e tyre, veprojnë vetëm si pas Hamendjes, në të vërtet. Hamendja, nuk e zëvëndëson as pak të vërteton. Allahu pa dyshim, e di mirë atë që punojnë ata. Ky kuran nuk është i tilë që të mund të bëhej për i dikuj tjetër, veç Allahut. Për kundërëzi, a i është vërtetue si shpaljeve të më parshme dhe shpjegue si ligjit për njerëzit dhe pa dyshim është zbritur nga zoti i botëve. Nëse ata thonë, a i, Muhamedi, e ka triluar atë kuranin, thua ju atëherë. Silni një sure të njashme me të, dhe thirni në ndihme këtë mundni, përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën. Por ata, e mohojnë atë që nuk e njohin plotësisht, ndërko që nuk u ka ardhur e nde përmbushja e premtimeve të ti. Kështu kanë mohuar edhe popujt që ishin para tyre, prandaj, shikosi kanë përfunduar keqë bërësit. Disa prej tyre besojnë në atë kuran E disa nuk besojnë Zoti ytë i njeh mësë miri nga trestarët Nëse ata të quen gënjështarë Thua ju, unë kam shpërblim për punën time Kurse ju, keni shpërblim për punën tuaj Ju sjeni përgjegjës për atë që bëjë unë Dhe asun, si janë përgjegjës Por ato që bën ju. Ka prej atyre që të dëgjojnë, por a mund të bësh ti që të dëgjojnë të shurdhrit, të cilët s'kan as mend? Ka prej atyre që të shikojnë, por a mund të bësh ti që të ecin në rrugë të drejtë të verbrit, të cilët nuk shohin? Në të vërtetë, Allahu nuk u bën njerëzve asnjë të keqje, por njerëzit i bëjnë keq vetvetes. Ditën kur do ti tuboj, atyre do t'u duket sikur nuk kanë ndenjur në tok, veçse një çast të shkurtër ditë, aq sa për të njohur njëri tjetrin. Vërtet, janë të humbur ata që nuk e besojnë takimin me Allahun e nuk janë në rrugë të drejtë. Edhe në qoftë se ne do t'i tregojmë ty diçka nga ai dënim që u kemi premtuar atyre, edhe në qoftë se ta marrin shpirtin Para se ti dënojmë, sërish ata të ne do të këthehen Dhe Allahu është dëshmitar për çfarë bëjnë ata Qdo popull ka pasur të dërguar Dhe kur atyre të vij i dërguari ditën e gjukimit Do të gjukohet mi distyre me të drejt dhe nuk do të bëhet as një pa drejtësi Ata, jo besimtarët, thonë Kur do të plotësohet ky premtim, nëse thoni të vërtetën? Thuaj. Un nuk kam fuqi të bëj vetes as dëm, as dobi, përveç asaj që dëshiron Allahu. Çdo popull ka afatin e vet. Prandaj kur tu vi ai, ata nuk mund ta shtyjnë për asnjë çast e as ta shpejtojnë. Thuaj. Si mendoni ju? Nëse ju vjen dënimi i ti, natën apo ditën, qëfar pjeset të ti do të përshpejtojnë keqëbërsit? Amos Val, vetëm atë herë kur të ndodhë do të besoni? Po më parë, përse kërkonit ardhje në shpejt të ti? E pastaj, do të thuhet keqëbërsve. Shioni dënimin e përherëshëm. Nuk dënohen i ndryshe, përveç se si pas veprave që keni punuar. Ata kërkojnë shpjegim për e teje, a është e vërtet ajo, thuaj. Po, për zotin tim, pa dyshim që është e vërtet, e ju nuk do të mund të pengoni atë. Sikur qdo njeri që ka bërë pa drejtësi të kishtë të tërë pasurin e botës, do të jepte atë ditën e gjykimit si dëm shpërblim për të shpëtuarë ata do të fshehin pendimin kur të përballen me dënimin e do të gjykohen me të drejtë dhe nuk do të u bëhet pa drejtësi vërtet që allahut i përket çdo gjë që gjendet në qiej dhe në tok premtimi i allahut është i vërtet por shumica e njerëzve nuk e dinin ai i je ep jetën dhe vdekjen dhe te ka hi do të ktheheni o njerëz ju ka ardhur këshill kurani nga zoti juaj shërim për zemrat tuaja udhëzim dhe mëshirë për besimtarët thuaj me dhuntin e allahut dhe mëshirën e tij vetëm me këto le të gëzohen kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë Thuaj. Çfarë mendoni ju për ushqimin që ju a ka zbritur Allahu, një pjesë të cilit e bëni të ndaluar e një pjesë tjetër të lejuar? Thuaj. A ju ka lejuar Allahu për këtë? Apo po shpifni gënjeshtra për Allahun? Çfarë do të mendojnë në ditën e Kiametit ata që shpifin gënjeshtra për Allahun? Me të vërtetë, Allahu është bamirës i madh me njerëzit. Por pjesa i tyre dërmuese Nuk e falenderojnë Në qëfar do pune që të jesh Qëfar do gjeje që të ledzosh nga kurani Dhe qëfar do pune që të bëni O njerëz Ne i jemi dëshmitar Kur ju të theloheni në të Zotit tënd Nuk i fshihet as një grim peshe Në tok e në qihel As më pak nga ajo e as më shumë nuk umbetet pa u shënuar në librin e qartë. Pa dyshim, miqt e Allahut nuk do të kenë arsye për tu friksuar dhe as për tu dëshpëruar. Të till janë ata që besojnë dhe që i frikësohen Allahut. Ata i pret lajmin e mirë në këtë jetë dhe në tjetrën. S'ka ndryshim në fjalët e Allahut. Kjo është fitorja madhështore mos u dëshpëro nga fjalët e tyre e gjithfuqia i përket Allahut ai dëgjon dhe di çdo gjë vërtet Allahu i përket çdo kush që gjendet në qiej dhe në tok e çfar ndiejn ata që adhurojnë në vend të Allahut zota ortak në të vërtet ata nuk ndiejn gjë tjetër përveç hamendjes dhe Vetëm gënjejnë, a i ju a kryoj natën për të pëshuar në të, kurse ditën për të parë, dhe këtu vërtet ka shenja argumente për njerëzit që u avën vëshin. A ta thonë, Allahu ka një birë, që ofti lartësuar a i. A i është i vetë mjaftuëshëm, s'ka nevoj për asgjë. Ati i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ju, nuk keni as një provë për atë që thoni. Pse thoni për Allahun atë që nuk e dini? Thuaj, sigurisht, atyre që shpifin gënjeshtra për Allahun, nuk do të etë sëmbarë. Ata do të kenë kënaqësi të shkurëtër në këtë botë, e pastaj do të këthehen të ne. Dhe ne... Do t'u japim të shijojnë dënimin e ashpër për shkak se nuk besuan. Tregojua tyre historinë e Nuhut kur i tha popullit të vet: O populli im, nëse për ju është e rënd, prani ja ai me midisjush dhe që t'ju përkujtoj shenjat e Allahut, dijeni se un jam mbështetur vetëm tek Allahu. Prandaj, bashkë me idhujtuaj, vendosni si do të veproni. Dhe vendimi juaj let të mos fshihet, zbatojeni kundër meje e mos më jepni kohë. Por nëse e cekeni shpinën, dijeni se un prej jush nuk kërkoj kurrë farsh për blimi. Shpërblimi im është vetëm tek Allahu. Muã më është urdhëruar të jem prej atyre që i nënshtrohen atij. Por ata e quajtin gënjeshtar, kurse ne e shpëtuam atë dhe të gjithë besimtarët që ishin në anije me të. Pastaj, i bëm ata zëvendës të atyre që u shduken, kurse i fundosëm ata që përgënjështruan shpalje tona, shikoje se si ishte përfundimi i atyre që ishin paralaj mëruar. Pastaj, pasti, uqruam të dërguar popojve të tyre e ata usollën prova atyre, por e nuk të besonin çfarë kishin për gënjeshtruar më parë. Gjithashtu ne u avulosim zemrat atyre që kalojnë kufirin. Pastaj faraonit dhe parisë tij, pas tyre, u dërgoa Musain dhe Harunin me mrekullitë tona, por ata u solën me mendje madhësie, sepse ishin popull keqbërës. Kur u erdhi e vërteta prej nesh, atazan Qëu duket që është magji e qartë. Musai tha: A mos van për të vërtetën, pasi ju ka ardhur thoni, kjo është magji? E pra, magjistarët nuk shpëtoin. Ndërsa ata than: A mos ke ardhur të na kthesh nga ajo rrugë ku i kemi gjetur etritan e dyve, t ju të dyve, ti u takoj pushtetin në tok? E pra, ne nuk duam ti u besojmë. Ju të dyve Faraoni tha Misidhni të gjithë magjistaret e shkathët Pasi erdhën magjistaret Musaj u tha Hidhni që keni për të hedhur Kura ta i hodhën Musaj tha Kjo që keni si el ju është magji dhe vërtet Allahu do të shkatërojatë Allahu Me siguri që do të aprish Punën e nga trestarve Allahu Me fjallën e ti, e forcon të vërtetën, edhe si kur ta u rejnë keqë bërësit këtë. Por Musajt nuk i besoj askush, përveç një pakice nga populli i ti, nga frika se do t'i keqë trajton të faraoni dhe paria e ti. Faraoni ishte vërtet një tiran në tokë, dhe në të keqë kalon të qdo kufi. Nose besoni Allahun mbështetuni tek ai. Nëse jeni muslimanë, ata thanë ne jemi mbështetur tek Allahu. O Zoti ynë, mos na bëj sprovë për popullin keqbërës, duke i lënë të na shkatërrojnë, dhe shpëtona me mëshirën tënde nga populli mohues në i shpallë Musait dhe vëllajt e tij ndërtoni shtëpi për popullin tuaj në Egjipt shndrojini ato në faltore dhe falni namazin dhe sillu lajmin e mirë besimtarve Musa i tha O Zoti i ynë ti i ke dhënë faraonit dhe Parisë ti stoli dhe pasuri në jetën e saj bote por ata O Zoti i ynë Në largojnë nga rruga jote, o zoti yn, shkadroj e pasurin e tyre dhe ngurëtësoj zemrat e tyre që të mos besojnë, derisa të shiojnë dënimin e dhemshëm. Allahu tha, u pranua lutja e ju të dyve, që ndroni të dy në rrugën e drejtë dhe kur se si, mos ndishni rrugën et e të paditurve ne i mbartëm izraelitët përtej detit dhe faraoni me ushtrinë e tij i ndoqi ata nga ligësia dhe armiqësia por kur pombytej faraoni tha besoj se s'ka zot tjetër përveç atij që i besojnë bijt e izraelit dhe un jam ndër muslimanët vall tani po beson ndërko që më par ishe i pa dëgjueshëm dhe nga të restarë. Sot do të shpëtojmë vetëm trupin të ndë, që të bëhesh mësim për ata që vinë pas teje, por në të vërtet, shumica e njerëzve nuk u avën vëshin shenjave tona. Ne i vendosëm bitë e Izraelit në një vend të mirë dhe u dham ushqim të këndëshëm. Ata nuk u përqa në mendime, Diri sa u erdi dituria, me të vërtet, zoti ytë do t'i gjykoj ata në ditën e kiametit në lidhje me përqarjet e tyre. Nëse ti, Muhammed, je në më dyshje për atë që të kemi shpalur ty, pyeti ata që kanë ledzuar shkrimet parat eje. Pa dyshim, ty të ka ardhur e vërteta nga zoti ytë. Prandaj, mos u boj kurse si nga ata që dyshojnë, dhe mos u bëjn nga ata që i përgënjështrojnë shenja tona. Për ndryshe, do të ishe ndër të humburit. Vërtet, ata që merituan fjallën e Zotit tëndë, nuk besojnë edhe si kur të vijin të gjitha shenjat, deri sa të shohin dënimin e dhe mshëm. Përse nuk patin do një qytet, banorët e të cilit të besonin e të bën të dobi besimi i tyre, përveç popullit të junusit. Kura ta besuan, ne u adarguam dënimin e poshtërimit në jetën e kësaj bote dhe i lam të kënaqëshin edhe një farkohe. Si kur të donë të zoti ytë, do të besonin të gjitha ta që gjende në tokë. Valdë, ti do t'i detyrosh njërëzit të bëhen besimtarë? As kush nuk mund të besoi, përveç se me vullnetin e Allahutë. A i e zbret zemrimin e ti, në bia ta që s'mendojnë. Thuaj, shikoni qka në qiej dhe në tokë, por shenjat dhe qortimet, nuk u bëjnë kur farë do bie njerëzve që nuk besojnë. Val, a presen ata ndonjë gjëtë tjetër, dhe që diçkajet e njashme me dënimin e atyre që kanë jetuar më parë? Thuaj, pritni, se edhe unë, po pres me ju. Pastaj, ne do t'i shpëtojmë të dërguar i tanë dhe ata që kanë besuar, kështu është detyra jonë që t'i shpëtojmë besimtarët. Thuaj, o njerëz, nëse ju dyshonin në e fenë time, unë nuk do t'i adhuroj ato që ju i adhurojni në vend të Allahut, por do të adhuroj, vetëm Allahun. I cili do t'ju bëj të vdisni Unë jam urdhëruar të jem Nga ata që besojnë Dhe më është thënë Bëhu isi nqertë në fe Dhe kur se si Mos u bëj nga idhujtarët Përveç Allahut Mos ju lut tjetër kujt Nga ata që nuk të sielin As dobi, as dëm Nëse do t'a bëje këtë Atëher, ti të Do të ishe vërtet keqë bërës Nëse Allahu vendosë që të të godasë ndonje e keqe As kush nuk mund të të alargoj atë Përveç ti E nëse aji do të të bëj ndonje të mirë Ska kush që të pengoj mirësin e ti Aji Ja je pa të mirësi Kuj të doj prej e roberve të ti Aji është falës dhe mëshirë plot Thuaj O njerëz, ju erdhni e vërteta nga Zoti juaj. Kush udhëzohet në rrugën e drejtë, ai është udhëzuar për dobinë vet. Dhe kush e humb rrugën e drejtë, ka humbur në dëmin e vet. Ndërsa unë nuk jam mbikëqyrsi juaj, zbatoje atë që të është shpallur ty dhe duro Dersa të gjykoi Allahu se ai është gjykatësi më i mirë